Знайомий психіатр знайшовся. Тут одна жіночка до тебе підійде. З району. Педагог. Прийми, будь ласка. Ну, різні там тривоги. Так, сама просить. Ні, і я теж. Добре. То зараз зможеш? Дякую. Це монолог у мобілку. І до мене трохи начебто стомлено. І він зараз прийме. Скажете від мене, знаєте, як добиратись до психлікарні? Це при міському селі. Була ще ціла година вагань в очікуванні однієї та другої маршруток і дорогою до тієї лікарні, якої всі в нашому селі боялися і розказували про неї та її пацієнтів анекдоти. Все ж я пересилила себе цього разу. Але, Боже мій, яке обличчя зустріла на подвір'ї лікарні і як я йшла до старого двоповерхового корпусу. Лікар-психіатр виявився з борідкою, дуже інтелігентним, відкреслено вічливим. Дивився вічі, ставив різноманітні питання. В якийсь момент у мене зародилась довіра до нього, і я розповіла геть усе про мої відчуття, тривоги, видіння, страхи, і навіть про мої польоти. Він якийсь час промовчав, може навіть хвилин п'ять чи десять. Я терпеливо чекала. «Знаєте, Світлана Ігорівна, – сказав зрештою, – я не бачу у вас жодного психічного відхилення. Навпаки – у вас чисте логічне мислення і потужний інтелект. Не буду приховувати, я приємно здивований, що ви в умовах нашого славного гум села зуміли зберегти і, очевидно, розвинути його. Це гимн не так часто і трапляється. Втім, це ж про вас, якщо не помиляюсь, десь так тиждень тому писала одна з наших обласних газет. Ви ж викладаєте зарубіжну літературу? Так, викладаю, потвердила я. «Ну от він посміхнувся. Побільше б нам таких, як ви, божевільних. А мої польоти? Я майже викрикнула це. Я ж їх відчувала. Я справді літала. Я, Я раптом опинилась то на сосні, то ще гірше – в сусідньому селі, а то лікар торкнувся моєї руки. Пальці у нього були ледь шарубки. На безмінному обручка, досить масивна. «Ви не пробували писати художні твори?» Ну, вірші, новели, щось більше. Пробувала колись в юності, але... Вибачте, але до чого це? Ви вважаєте, що це лише мої фантазії, але ж я? У вас, очевидно, дуже багата уява, Світлана Ігорівна, сказатися якомога м'якше. Багата уява, яка накладається на тонку, поетичну, до того ж романтичну натуру. Знаєте, це буває, коли людина вважає витвори своєї уяви дійсністю. Я особисто не вважаю це психічним відхиленням. Бо що ми знаємо про той же світ уяви, про свій внутрішній світ? І як він деформується під дією грубого світу зовнішнього? Отже ви, ви, нічим не можете мені допомогти і нічого порадити. Хіба що спробувати такий спосіб психотерапію, як написання художніх творів? Чому би вам з вашим знанням художньої літератури, смаком і фантазією, не написати фантастичну повість, «Чи, бодай, новелу?» «Новелу?» – перепитала я. «Ну, для початку хоча б новелу. І тут не знати, звідки до мене прийшло ім'я. Дивне ім'я. Лікарю, – сказала я, – ви не знаєте, що таке Ієрихар? Ієрихар? Так, що це таке? Назва, термін, ім'я?» «Не знаю», – сказав лікар. «Ніколи не чув. У вас до мене все?» «Так, але ні, не все». «Тоді до побачення. Не хвилюйтеся, і все буде добре». «Добре? Он як?» Мені хотілося на нього нагніватися, закричати, але я не могла. Дячевно йому подякувала. Тільки дивний туман огорнув мене, коли покидала лікарню. В цьому тумані проступали чиїсь обличчя, дивилися, вдивлялися, криво посміхалися, тицяли пальцями навіть рагутали. Я розуміла, то хворі, котрі стоять на подвір'ї. «А я, чому я не хвора?» – подумала зненацька але ж ти справді не хвора, відповів хтось мені. З тим я й сіла у маршрутку, дісталася центру міста, потім дочекалася тролейбуса, який йшов на автовокзал. До останньої маршрутки лишалось півгодини, і я сіла на лавку та дістала свій зошит щоденник, якого звичкою взяла в дорогу. Як усе просто прояснилося, радій Світлану, що не в тебе ані раку, ні ще якоїсь болячки. Втім, я велика свиня, треба ж зателефонувати Наташі, «Раз усе добре, то не варто приховувати мою поїздку до Луцька». «Граст, за телефоном». «Без дати». Коли я розплющила очі, то все ще була людиною. Так, людиною, але тільки за зовнішньою оболонкою. Я відчувала, що цю оболонку ось, ось прорве моя потужна аналитична сила. Вона швидше за все рознесе цей транспортний засіб, маршрутний автобус, маршрутку. Пригадала я, і тоді загинуть ті істоти, що в ньому знаходяться, загинуть люди – Цього не можна було допустити. Відчуваючи, як наростає в мені внутрішній вихор, я встала і пішла до виходу. «Супиніть, будь ласка», – попросила я водія. «Мені треба тут вийти, я маю, маю зайти до родички, яка тут живе».